Tiana primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana primera hora. L’informatiu d'avui repassem els aspectes més destacats de l’acte informatiu sobre el projecte d'urbanització de Bessenors que ha acollit aquest dijous la sala de plens de l'Ajuntament. Tot seguit repassem aquests altres temes en titulars. La reunió celebrada aquest dijous per informar dels detalls del projecte d'urbanització previst a Bessants ha servit també per posar sobre la taula algunes de les preocupacions dels veïns de la zona respecte a la nova remodelació urbanística. L'acte ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Tiana i ha anat a càrrec del regidor d'Urbanisme, Joan Pau Hernández, i de l'arquitecte municipal, Daniel Ferrés. El grup d'iniciativa per Catalunya Verge del Maresme suposa que es tramitin els expedients que iniciaran les expropiacions per fels laterals de la Ronda de Mataró, un pas que fan ara els ecosocialistes per mostrar un cop més la seva disconformitat amb el projecte de la Ronda del Baix Maresme. Aquesta acció arriba justament a la setmana que la Generalitat adjudica les obres de la futura Ronda de Mataró. Aquest dijous s'ha signat el pla de la zona educativa del Baix Maresme pel període 2010-2014. El document estableix els objectius i prioritats en matèria educativa a la zona pels propers quatre anys i les pautes per portar-los a terme. Amb l'objectiu de consolidar una programació estable de teatre per aquestes dates al nostre municipi, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament torna a apostar per una nova edició de la Tardó Teatral. Aquest dissabte es dona el tret de sortida amb l'opera professional La Síndrome de Bocai. I en esports, els conjunts tianencs volen agafar embranzida de les seves respectives lligues per assegurar-se les posicions més altes de la classificació ja des de l'inici de temporada. Gran part d'ells, però, venen amb regusta marc dels últims enfrontaments. És el cas del club voleibol tianal, futbol sala, la lacunaria i el basquet tianal. Tiana, Diana, primera hora. Noticias. La reunió celebrada aquest dijous per informar dels detalls del projecte d'urbanització previst a Bessens 2 ha servit per posar sobre la taula també algunes de les preocupacions dels veïns de la zona respecte a la nova remodelació urbanística. L'acte ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Tiana i han anat a càrrec del regidor d'Urbanisme, Joan Pau Hernández, i de l'arquitecte municipal, Daniel Ferrés. Hernández s'ha compromès a tenir en compte les aportacions que han fet els veïns. Així mateix ha reconegut la dimensió substancial dels canvis que preveu el projecte. El veïnat resultarà afectat per una transformació important en la construcció de més de 200 habitatges a l'entorn d'aquella zona, i per tant hi haurà canvis. Que el, turó, el turó dels vessants deixarà de ser un turó així verge i passarà a una zona verda pública, amb un itinerari que permeti la passejada, mantenint el màxim d'arbreat, però l'hem d'adequar i fer itineraris adequats per persones de, de totes les edats. De la mateixa manera que el vial de circumvaluació és un vial que pot facilitar la mobilitat fins i tot dels veïns actuals el camí a Camp no? Aquest nou vial de Circunvalació es preveu que connecti Canvasora amb l'Avinguda Lluís Companys, un nou camí que s'entén com una alternativa per sortir del casc antic i de connexió de la part baixa del futur parc del turó dels vessants. També es preveu convertir el camí de Canvasora en un carrer més adaptat als vianants. A més, està previst arranjar la continuació del carrer Santa Maria amb unes escales que es combinen amb petites zones verdes. Alguns d'aquests aspectes no han convençut, a part de la quinzena de veïns que han assistit a l'acte. Sentim algunes de les opinions. I a nivell de veïns ja havíem parlat que el tema d'aquesta circumvalació a part de carregar-se la zona, que ho dic així en majúscules, carregar-se la zona, no crec que faci falta. Si volen fer la circunvalació perquè és el que s'ha de fer, jo crec que hem de ser un espai només peatonal i tancat al trànsit. Que Em sembla que són massa escales per la gent, vull dir, a veure, hi ha noies posades i baixades, posem escales. El turó fer-hi la, la, mínima, la mínima intervenció, fora escales, al circuit sí, però vull dir d'una manera molt lleugera. Una altra de les qüestions que desperten les reticències dels veïns està la brutícia que generen els terrenys que van ser adquirits per promotors immobiliaris i que, com a conseqüència de la crisi, no han iniciat els treballs previstos, un aspecte que està reconegut des de la regidoria d'urbanisme que ha informat que ja s'han presentat requeriments als propietaris en aquest sentit. En un altre ordre de cosa, Joan Pau Hernández ha reconegut que encara no hi ha un calendari enferm per durar a terme el projecte d'urbanització ni de construcció dels habitatges. Actualment està obert el termini d'informació pública en el qual tothom que ho vulgui pot consultar aquest projecte i presentar al·legacions. El grup d'iniciativa per Catalunya Verge del Maresme suposa que es tramitin els expedients que iniciaran les expropiacions per fer laterals de la Ronda de Mataró, un pas que fan els ecosocialistes per mostrar un cop més la seva disconformitat amb el projecte de la Ronda del Baix Maresme. Aquesta acció arriba justament en la setmana que la Generalitat ha adjudicat les obres de la futura Ronda de Mataró. Ho ha fet aquest mateix dijous a través de l'empresa Gisa i per un import de 59 milions i mig d'euros. Ja fa mesos que Iniciativa manifesta públicament el seu desig de paralitzar el projecte de la Ronda de Mataró, que segons ha manifestat aquest dijous la Generalitat, les obres començaran durant el primer trimestre de 2011. Mentrestant, els ecosocialistes demanen que revisi l'estudi informatiu de la nova Ronda del Maresme entre Montgat i Cabrera de Mar. Així ho ha manifestat el candidat al Parlament per Iniciativa al Maresme, Llorenç Artigas, alcalde de Mar. L'únic problema que tenim aquí és un problema de mobilitat interior de la Comunitat marca, el problema és que no ens podem moure, eh, diríem, amb comoditat entre els nuclis urbans, diríem, des de Malgrat fins a Montgat, i això només s'arregla disposant d'una via que tingui més entrades i sortides, és a dir, entrades i sortides, per exemple, a Cabrils, entrades i sortides eh, a Tiana, que serien les connexions que li faltarien, un carril lateral dintre la pròpia autopista per als busos i per als vehicles d'autoocupació, amb això es descongestiona perfectament el trànsit, per la seva banda, Joan Pau Hernández, de gent pel progrés de Tiana, formació federada amb ha manifestat que tot i subscriure el rebuig a la infraestructura en el seu conjunt, en clau local les conseqüències seran mínimes i fins i tot suposarà una millora de la vialitat. Una cosa és la concepció global de la infraestructura, l'altra és que estrictament el terme municipal de, de Tiana pràcticament no resulta afectat perquè només és afectat de resquilló per una nova rotonda i a més eh, hi ha una previsió de millora d'un dels accessos al municipi a través de, de Montgat, però una cosa no la treu l'altra una cosa no la treu l'altra, és a dir, el fet de millorar un accés al municipi que actualment és perillós no vol dir eh, o, o no demostra la bondat de tota la infraestructura Segons Hernández, el projecte de la Ronda del Baix Maresme no aprofundeix suficientment en com optimitzar les actuals infraestructures ni en com potenciar el transport públic per fer un canvi real de model de mobilitat a la comarca. També ha manifestat la seva preocupació pel fet que la nova infraestructura pugui incrementar l'efecte barrera de l'autopista entre els pobles de la costa i els de l'interior i ocupa encara més sòl agrícola del poc que en resta. Aquest dijous s'ha signat el Pla de la Zona Educativa del Baix Maresme pel període 2010-2014. El document estableix els objectius i prioritats en matèria educativa a la zona pels propers quatre anys i les pautes per portar-los a terme. La Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloberes de Premier de Mar ha l'acte l'acta d'assignatura al qual hi ha assistit el director dels serveis territorials Maresme Vallès Oriental del Departament d'Educació Josep Maria Fernández i la directora de la Zona Educativa del Baix Maresme Maria Teresa Pujol. També fet, entre d'altres, representants dels diferents sectors de la comunitat educativa al Baix Maresme i els regidors d'educació dels 14 municipis que formen part de la zona educativa, entre ells Tiana. La regidora d'educació del nostre municipi, Maria Antònia Fort, ha explicat que el document signat aquest dijous és la culminació de l'esforç que han fet durant un any aquests 14 pobles i ciutats del Baix Maresme aquests 14 municipis hem estat treballant durant un any, que és com una prova pilot que s'ha fet durant aquest any, amb tècnics, regidors i altres persones responsables de, en temes d'educació. Hem estat participant durant un any per fer aquesta prova, s'ha recollit de tots els pobles, de totes les necessitats que tenen, els problemes que s'hi troben, les millores que hi poden haver, eh? i això és el que ha sortit d'aquest document. El document signat aquest dijous estableix les pautes a seguir per millorar els resultats educatius, l'abandonament prematur, la cohesió social i la xarxa de comunicació i la relació entre l'administració i els centres educatius de la zona del Baix Maresme. També fa una anàlisi acurada de la situació actual al territori en matèria educativa. Aquest treball arriba després que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya posés en marxa les anomenades zones educatives. Fort s'ha mostrat optimista en que els objectius que recullen en aquest pla fructifiquin en els 14 municipis que en formen part de la zona del Baix Maresme. Diana, primera hora. Amb l'objectiu de consolidar una programació estable de teatre per aquestes dates al nostre municipi, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament torna a apostar per una nova edició de la Tardor Teatral. Aquest dissabte es dona el tret de sortida amb l'obra professional La Síndrome de Bucay. En el conjunt de la programació, la mostra de teatre s'erigeix com el plat fort amb presència dienenca de la mà de l'agrupació artística del Casal, la Societat Recreativa Els Nou Pins i també de Mimesis Teatre, que està que entre Tiana i Montgat. En aquesta segona edició, a banda de la participació de les companyies amateurs del nostre municipi, la tardor teatral mira de portes endins de la comarca. En aquest sentit aposta per participants de d'Amongat i Masnou. També s'inclou, sota el paraigües de la tardor teatral, un taller adreçat adults interessats en aquesta disciplina i una de les sessions al cicle de teatre familiar Bambolines amb l'obra Una nit al museu, que compta també amb presència tianenca. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pascual ha explicat quin és l'objectiu d'aquesta tardor teatral. Recollir tota la llavor que, com deia, de tots els grups d'entitats i persones que durant i tants anys estan fent teatre de Tiana d'una manera aficionada, però també pensar que hi ha gent que es decideix de de manera professional i de la mateixa manera que fa un parell d'anys amb el Joan Arquer un actor professional de tiana es va fer un taller, aquest any també hem incorporat aquesta, aquesta faceta formativa per adults més enllà de, de, del que ja es fa per a infants amb l'agrupació. La síndrome de Bocai de Joan Gallard serà la responsable d'aixecar el taló de la tardor teatral aquest dissabte. L'obra anirà a càrrec de la companyia, doncs a mi m'ha agradat que aposta per una comèdia agradosa que explica la història d'en Santi on porta llitres que està enamorat d'una noia amb qui coincideix el bus i que llegeix un llibre de Bocai. En sentit té una concepció romàntica de l'amor tot el contrari que el seu company de feina o un gran afeccionat als westerns. Una comèdia feta de coincidències apta pels amants dels llibres de Bucai, però també pels qui no ho són o no el coneixen. Així ho explica un dels protagonistes de l'obra, Bernat Quintana. No és una crítica als llibres de Bocai ni molt menys, sinó s'intenta treure un, un cert joc, això còmic i teatral, a, a, a, el que parlen aquests llibres. No? A la gent que lidera de Bocai venen a veure l'obra i diuen que els encanta perquè que seria molt bucal i que que, que surgia en l'obra teatre, doncs, li fa molta il·lusió i gent que i i trouen referències a coses que ells també han llegit. I, i gent que no li agrada tan bocai doncs pues, pues pensen que és una paròdia de bocai, no? Té aquesta, doble, té aquesta mena d'ambivalència que, que, que és divertida, no? Aquesta obra forma part de la programació del segon semestre de 2010 del programa Cultura en Gira coordinat per la Subdirecció General de Difusió Artística, el seu objectiu és reforçar l'activitat cultural dels municipis i garantir l'accés dels ciutadans i ciutadanes de tot el territori a espectacles, concerts i exposicions professionals de qualitat. La cita que és nostre amb la síndrome de Bucai serà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a la sala albenis. El son de les persones experimenta amb els anys canvis molt rellevants, com el fet de dormir menys i fer-ho de manera menys continuada o tenir la sensació d'un menor descans. És en aquest sentit que el casal d'avis de Tiana acull a partir d'aquest divendres un conjunt de sessions formatives al voltant dels hàbits relacionats amb el son. Els tallers han rebut l'assessorament del doctor Eduard Estivill, director de la Clínica del Son. Es tracta d'una iniciativa marcada en el programa de l'obra social La Caixa pel benestat de la gent gran. L'Urdés Pere Caula n'és la coordinadora. El que fem en els tallers és ser molt pràctics, és anar analitzant cadascú realment què fem, No fem tot un dia i veure quins hàbits tenim, què és el que fem, què és el que deixem de fer, què és el que ens pot ajudar a millorar el son nocturn, perquè és important dormir bé a les nits. I sobretot tots els, també s'explica molt tots els processos que passen mentre dormim. Els tallers tindran lloc al Casal Davís de Tiana on es poden formalitzar també les inscripcions. Les sessions s'estendran els dies 29 d'octubre i el 5 de novembre. Tiana, primera hora, Notícies. La Societat Coral Joventut i Enenca organitza aquest cap de setmana un seminari que té com a objectiu posar en pràctica l'obra que porten assajant des de fa algunes setmanes. Es tracta de Glòria de Vivaldi, una composició de gran dificultat pel que fa a la interpretació. Sentim la vicepresidenta de l'entitat Femerdos. és una cosa que té un valor, un, té un, una qualitat que és com quan vam fer la missa del Mozart, com van fer el Carmina Burana o la viu d'Alegre que són coses d'aquestes que s'han fet doncs, que, que tenen una categoria. La Anatge és també que vas acompanyada de músics i això sempre t’ajuda una mica la capel·la és més difícil. El seminari comptarà amb la presència tant de la coral com dels músics d'instruments de corda que aniran alternant-se al llarg del curs. Al final, però, serà el moment per la interpretació de manera conjunta. Durant tot el seminari seran presents les dues directores. El seminari tindrà lloc aquest dissabte durant tot el dia i acabarà el diumenge al matí. Durant el mes de novembre es durà a terme un segon seminari per tal d'acabar de preparar l'obra que finalment s'interpretarà davant del públic al mes de desembre. Es preveu que siguin al que sinó i el casal, els espais que cullin el concert El Casino de Tiana organitza aquest divendres la festa del soci El Cocodrulo. L'acte s'emmarca en el programa d'activitats del centenari de l'entitat i neix amb la voluntat de repetir-se anualment. En dóna més detalls el president del Casino de Tiana, Enric Cardús. És una festa oberta a tothom i bueno, és, és, mira, és un rato de passar amb jove socis i amics de, del club, pues, passar un rato agradable i escoltar música. Hi ha una, sé que ve un D L'acte està obert al públic en general i l'entrada és lliure de 12 de la nit a una de la matinada hi haurà copa de benvinguda. Radio Tiana, Notícies, esports. Els conjunts tianencs volen agafar en branzita les seves respectives lligues per assegurar-se les posicions més altes de la classificació ja des de l'inici de temporada. Gran part d'ells prop venen amb regusta marc dels últims enfrontaments. És el cas del Club voleibol Tiana, el Futbol Sala a la Conreria i el basquetiana. Comencem precisament pel Basque que l'última jornada va trencar la bona ratxa que havia entingut des de l'inici de la temporada. Els tianencs visiten aquest diumenge el camp de Lliçada amb, amb un balanç idèntic a la L'equip local pel que fa a les victòries i derrotes, però una oposició per sobre del basc atiana. L'entrenador de l'equip, Emilio Martínez, ha parlat de la qualitat del rival. És un dels més difícil de la Lliga, que havia guanyat els quatre primers, el Llizar, és un rival que té molta qualitat, són jugadors de... que han vingut d'altres categories més altes a jugar aquí, perquè han fet un equip per pollar, o sigui, és un projecte per pujar de categories, és un dels equis més difícils de la Lliga, però vaja, va perdre aquesta setmana, també, el camp del Ripoll, que el Ripoll tampoc era un equip a priori del 4 Force, és una Lliga molt competitiva i va, aquells van perdre, nosaltres també, o sigui que el... suposo que els dos equips tenen moltes ganes de canviar això, els últims resultats no donen una bona imatge d'un futbol sala a Conreria que s'ha guanyat l'ascens a primera divisió territorial. En el seu debut a la categoria la setmana passada va continuar amb la mala ratxa dels amistosos de pretemporada. Aquest dissabte rep l'aigua freda al Polisportiu Municipal, un rival que la setmana passada va guanyar per 10 a 6 a l'intersemenat diagonal. És en aquest sentit que el coordinador del Club Tienenc, Antoni Brabó, considera que no és un rival imbatible. El futbol un partit de 10 a 6, vol dir que o tots dos són massa bons, o són molt igualats. I si dos equips són massa bons, 10 a 6 no acaba mai un partit de futbols. O sigui, crec que és un equip que a priori serà guanyat. El club vòlei voltiana rep en aquesta tercera jornada el vòlei 6 Manresa. Es tracta d'un vell conegut de les tianenques que ja va competir amb elles a la temporada passada i no els ho va posar fàcil. Tot i així, el coordinador del club tianenc, Enric Cardús, considera que el vòlei voltiana compta amb una plantilla preparada per guanyar-lo, així com la resta de rivals de la categoria. I acabem aquesta prèvia esportiva amb el Centre Cultural i Esportiu Tiana que visita aquest diumenge el Camp de l'Àguila a Badalona. Segons el tècnic de l'equip tianenc, Joan Caçador, és un rival que es preveu bastant incòmode per l'actitud conflictiva que podria tenir en el terreny de joc. A més, el camp de dimensions reduïdes podria ser una altra font de complicacions. Tiana, primera hora. La entrevista La companyia, doncs a mi m'ha agradat, porta aquest cap de setmana a casa nostra l'obra La síndrome de Bucay. A partir de les 9 del vespre d'aquest dissabte, els dianencs i dianenques que ho vulguin tenen una cita a la sala d'Albenis per gaudir d'aquesta comèdia una mica gradolça que parla, entre d'altres coses, de com n'és de casó en la vida, parla de l'amor i també de les mentides. Han fi, d'un munt de coses que preferim que ens avanci un dels actors que dóna vida a aquesta representació. És en Bernat Quintana, aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Bernat. Hola, bon dia. Doncs primer de tot, comencem per quina és la recepta que ens presenta la síndrome de Bucay. Doncs eh, bé, com tu has dit, és, és una comèdia que em tornen a quedar dels llibres d'autoajuda de Bucay i, i també de, de l'amor. No? Podríem dir que és una comèdia romàntica. Jo faig un personatge que està enamorat d'una noia que coneix el bus i que llegeix els llibres de Bucay i a partir d'aquí ell comença a també llegir aquests llibres per, per intentar exerir d'alguna manera aquesta noia, aquestes coses que va fent per amor sense saber molt bé per què i, i a partir d'aquí comença a descobrir el món de botany i, i l'interpreta una mica de la seva manera, no? diguéssim que és un noi que, que té un punt d'ingenuïtat i s'aferra una mica aquests llibres per, per anar a fer una opinió sobre, sobre l'amor i els aspectes de la vida. Llavors és un company de feina que són, ells són camillers en un hospital que, que té una visió totalment oposada a les actives d'autoajuda de Bucall i que, que està més... ell es basa més en, en, en els westerns, no? Sí, són dos visions de, de l'amor molt, molt diferents i que porten a, a diguéssim, el joc aquest de la comèdia, no? Ens trobem amb dos pols oposats, no? Podríem dir? Sí, sí, sí. No, tenen un món, és, diguéssim, és aquest el clàssic del western, del el Robert, que és de feina l'altre, doncs, un món de, de, dels contes de Bucai. I com és que s'ha triat, precisament Bucai per centrar l'obra? Bueno, això, això és una pregunta pel dramaturg, que és Joan Gallard, que és el mateix director i, bueno, ell crec que tenia una amiga que era molt fan d'aquests llibres i, i a partir d'aquí, doncs, ell, ell va, va creixer aquesta història que que podríem no, no és una crítica als llibres de Bocai, ni molt menys, sinó s'intenta treure un, un cert joc, això el còmic i teatral, al que parlen aquests llibres, no? A la gent que li agrada a Bocai venen a veure l'obra i diuen que els encanta perquè si, se'ls agrada molt Bocai, que, que surti una obra a teatre, doncs li fa molta il·lusió i gent que... i, i troben referències de coses que els també han llegit... I, i gent que no li agrada tan bucai, doncs pues, pues pensen que és una paròdia de bucai, no? té, aquesta doble, té aquesta mena d'ambivalència que, que, que és divertida, no? perquè mm -hmm. a vegades penses, bueno, s'està entrient de bucai o no, i, i, i és, és un, té un to còmic que, que és interessant i fins i tot gosaria dir que hi ha com una mena d'interacció entre aquestes dues disciplines artístiques, d'una banda el teatre i l'altra la literatura, no? Precisament per aquesta incorporació de l'obra de, de Bucay, no? Sí, sí, sí, es fa molta referència als contes i aquest tipus de literatures, no? Ja et dic, hi ha un punt de, de treure-li el suc còmic i, i alhora també hi ha una, com dir, un, un cert punt agradables perquè hi ha una mica de crítica de, de vegades d'autoenganys que ens fem a nosaltres mateixos i... i i a vegades aquests llibres d'autoajuda són més llibres d'autoengany que d'ajuda. més no? i això l'obra jo crec que ho té una mica uh -huh. però de fet també toca molts altres punts com l'amor, les mentides les veritats aquestes que, que com bé deies de vegades és millor no saber, secrets, prejudicis d'alguna manera l'espectador es podrà sentir identificat amb tots aquests punts que, que abraça l'argument de l'obra? Home, suposo que amb, amb algun sí, no? És, és una obra que és molt, té un to molt... És una obra simpàtica, vull dir, és, és molt lleugera, no, no és gens pretensiosa i, i la gent, gent s'ho passa bé, vull dir, que, que ja et digues és una, una, una comèdia molt lleugera, no? Llavors em, sí que parla d'aquestes coses, de, de vegades, de coses que arribem a fer per amor, no? Com, com a vegades ens enganyem a nosaltres mateixos, com a vegades fem un paper davant dels nostres amics per justificar-nos o... I, i la veritat és que, que, que treu suc en moltes situacions d'aquestes uh -huh. Una obra que la de la síndrome de Bucay que es va estrenar al 2009 si no m'equivoco Va estrenar farà un any la va estrenar el David Verdaguer amb el David Verdaguer i l'Aïda Oseta, el Xavi Gómez i jo llavors vaig incorporar al cap d'un temps substituint el David ells la van estrenar fa un any ara just al Versus Teatre de Barcelona, després hi van haver alguns bolos, es va tornar a fer temporada del Teatre Gaudí el febrer, març de l'any passat ai, d'aquest notell això sí que ja ho vaig jo, i ara ah, estem fent, tenim bolos fins a el, tota la tardor i al final entre s'hauran fet més de 80 funcions, vull dir que ha funcionat molt bé, la, la gent que ve s'ho passa ho molt bé Una obra també que va ser premi de Teatre Ciutat Gandia 2008 per tant doncs ja li ha, ja li ha plogut algun reconeixement suposo que satisfets en aquest sentit no? Sí, bo, això és un premi que que, que, que li van donar X, vull dir, abans que es fes el muntatge i tot i, i després de, de, com, abans de l'estiu vam anar a Gandia a fer-la aquest vols sí que el vaig fer i, i bueno, el, jo, el Joan, que és el dramaturg, va, va presentar el, el text en aquest premi abans de muntar l'obra. Vull dir que és un premi que se li va donar en el text i va ser, ser, ser divertit anar a València a fer un vol. Ja et dic, és una obra que, que, que han sortit molts vols i la veritat és que això és, és, és una cosa bona que no? parla a favor de l'obra. Ja va néixer batejada o tocada d'èxit, no?, podríem dir, amb aquest premi, doncs? Sí, sí perquè, home, que, que avui en dia poder, poder fer tants bòluls d'una peça així, més d'una peça, com dic, molt poc pretensiosa, que són pocs, que, no, que s'ha fet amb, amb pocs diners, doncs està molt bé poder-la, que, que tingui tanta vida, no? Uh -huh. I a mi m'agradaria doncs, deixar una miqueta davant de l'obra i centrar-nos doncs, precisament en tu perquè potser pel nom de Bernat Quintana molts oients no t'hi relacionen però si diem doncs, que ets el max del cor de la ciutat doncs, segur que molta gent doncs, pot identificar-te però vaja, no sé si després doncs, a aquest salt del cor de la ciutat a, al teatre doncs, hi canvia alguna cosa prefereixes, tens més preferència per la televisió, amb què et quedes? Bueno, mira, ara mateix estic fent teatre i televisió vull dir que, que el Cor de la Ciutat cerca molta gent doncs em coneix per, per aquesta sèrie perquè va durar molts anys perquè arribava molta gent i, i és normal no? hi ha personatges que, doncs, que, que la gent et reconeix més però bueno, jo abans de fer el Cor de la Ciutat ja, ja havia fet teatre, havia fet alguna altra sèrie i ja fa dos anys no, que, que vaig acabar el Cor i bueno, és una etapa que també ha estat tancada, que van ser molts anys que va, va estar molt bé però però durant aquests dos anys he estat fent teatre també i, com et dic, ara torno a fer un altre projecte, una minissèrie graven per TV3 i, i amb projectes de teatre també. Vull dir que una mica ho he anat combinant tot i, i m'agrada poder combinar-ho, no? Són, són, són dos, dos mitjans molt diferents, no? La, la televisió requereix una sèrie de, de coses i el teatre unes altres i estem, jo estic content de poder-ho combinar, no? M'agrada fer les dues coses. No tens predilecció, doncs, per una cosa o l'altra? No, perquè són maneres de treballar que evidentment tenen molt a veure, és tot actuar, com si diguéssim, però, però la gent demana un, més agilitat quan, quan el fet de treball és una cosa que queda fixada i llavors ja no pots millorar-ho i en canvi el teatre on hi ha un procés d'assaig en el qual pots profunditzar més, una obra... Com aquesta que pots estar fent l'església, doncs, cada cop vas, vas descobrint coses noves i bueno, les, les dues, els dos àmbits tenen coses, tenen coses bones. Uh -huh. I suposo doncs que també és positiu el fet precisament que estigueu en el marc d'aquest Cultura en Gira i que us permeti acostar doncs, aquesta obra de la síndrome de Bucay als municipis, no? sortir, descentralitzar una mica doncs, aquest circuit teatral que sobretot doncs, se centra en Barcelona, no? Sí, a, a mi m'agrada molt fer bolus, perquè sempre, bueno, hi ha, hi ha teatres a, a poblets petits que són preciosos i, i tenen teatres molt guapos i que és un plaer actuari, no? I, i sempre està bé fer una mica de país, no? I, i, i voltar, i a, mi, a mi sempre m'agrada sortir a Barcelona i poder fer bolus uh, arreu recordem els oients doncs, que aquesta cita teatral que per cert obre doncs, aquesta tardor teatral que, que s'inicia a Tiana amb aquesta obra amb la síndrome de Bucai doncs, tindrà lloc a partir de les 9 del vespre d'aquest dissabte com sempre a la sala al Benis. Nosaltres hem volgut parlar doncs, amb un dels integrants de la companyia Doncs a mi m'ha agradat que serà l'encarregada de representar aquesta obra que és en Bernat Quintana. Moltes gràcies per atendre'ns Bernat i fins una altra Molt bé a vosaltres. Adéu, bon dia Adéu la entrevista